פרק ח. מי ייתנך כאח לי, יונק שדי אמי, אמצעך בחוץ אשכך, גם לא יבוזו לי, אנהגך אביאך אל בית אמי תלמדני, אשכך מיין הרקח, מעסיס רימוני, שמולו תחת ראשי, וימינו תחבקני. השבעתי אתכם, בנות ירושלים, מה תאירו ומה תעוררו את האהבה עד שתחפץ. מזאת עולה מן המדבר, מתרפקת על דודה, תחת התפוח עוררתיך, שמא חיבלתך אמך, שמא חיבלה ילדתך. שימני כחותם על לבך, כחותם על זרועיך, כי עזה חמוות אהבה. קשח ישאול קנאה, רשפיה רשפי אש שלהבת יא. מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, ונהרות לא ישטפוה. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. אחות לנו כתנאה, בשדיים אין לה. מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה? אם חומה היא, נבנה עליה טירת כסף, ואם דלת היא, נצור עליה לוח ארז, אני חומה, ושדי כמגדלות, אז הייתי בעיניו כמוצאי שלום. כרם היה לשלמה בבעל המון, נתן את הכרם לנותרים, איש יביא בפריו אלף כסף, כרמי שלי לפניי. האלף לך, שלמה, ומאתיים לנותרים את פריו. היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך, השמיעיני. ברך, דודי, ודמה לך לצבי או לעופר האיילים, על הרי וסמים. עד כאן שיר השירים.